o proas gavad dădă nici co votul ei durere de credinței și cu cuvântul tău și ai să scoate multe feluri de roduri spre îndulcirea și hrana noastră, care precei trei coconi și pre Daniel ca Babilon fiind hrănit cu semințe. I-ai mai frumos decât cei ce erau hrănit cu multe dezvătări, însuși sunt tot bun reîmpărate și aceste semințe cu multe feluri de rodurile bine binecuvintează. Și sfințește este și vor gusta din trânsele, căci acestea spre sclaba ta și spre cinstea Sfântul Erară Grigorie Palamas și a Sfântului Cuvios Procopie de Capolitul. S-a pus înaintea ta de robite încă și spre pomenirea celor a celor ce s-au săvârșit credințe. Și dăruiește bunurile celor ce au înfrumusețat aceasta și săvârșesc pomenirea toate, cerurile cele către mântuire și desfătarea bunătăților tale celor veșnice. Nu noastră de Dumnezeu și pe Fecioarei Maria. iar Grigorie Palaman și atvânturi cu o procopie de caporito a cărora pomenirile sărbăm și cu are tuturor tăi. Că tu cel ce bine cuvinte și simțești toate, Dumnezeu o nouă și ți-e slabă noldăm. Părintele celui fără de început împreună cu un fiul tău și cu preasfântul și bunul de viață făcătorul tău Dum. Acum și purura și din vecilor. Ale celui intrus, în spatele lui nostru, văzine cel mare, anchi peis cu ce zarei capătă o ghein. Așa înciilor de sori, mătese și spanița, cântim și anas, țin o le tuturor înciilor. Dacă ne-i piaște, ne-mi piaște noi că un burs de vârmeni victor. Dar zilele lui ca floarea câmpului, spune prorocul David. Iubiți că din ce oricine poate știe mai bine un lucru decât cel ce l-a făcut. Cu atât mai mult îl înțelegem pe Dumnezeu că cel ce ne-a zidit, Cel ce ne-a purtat de grijă și ne poartă în continuare și ne nădăjdim că nu ne va uita este singurul care ne știe absolut tot. Prorocul David în acest context spune, Doamne cel nelucrat al meu Tu l-ai cunoscut. Pilda de astăzi atât de frumoasă, plină de conținut și chiar filozofică, ne așează în statutul nostru de om ca să ne cunoaștem acasă la noi, în interiorul nostru, cine de fapt suntem. Din instinctul nostru căutăm să ne înălzăm în sina noastră, Căutăm să ne arogăm niște drepturi deasupra multora, dar de fapt sunt false. Numai Dumnezeu care știe ascunsul inimii, acela poate să te așeze pe un piedestal care îl merit sau dincolo, în josul axei valorilor, tot unde merit. ne pune astăzi prin Evanghelia Sfântului Evanghelist Marcum în fața acestui om slăbănov, ca să-L înțelegem pe acel om în neputința Lui, să ne aducem aminte sau să o luăm seamă. Când se păgubește puțin sănătatea în noi, mult zbucium aduce în sufletul nostru, Aduce în mintea noastră, după cum este, și acea neputință. Acest om era lipsit de putere de a mai merge, era țintuit la pap. Auzind că în locuri la celea în Capernaum, care se tâlcuiește casa mângâierii în ebraică, este Mântuitorul, fără a-L unde se îndește, se îndește, se îndeosește, de patru oameni și să-L cu ocupat Luna deja al înconjura așteptăm uitorul iar domnul non le ranca Poate gestul care îl faca cei patru oameni îmi pare hilaric, dar vom vedea că de fapt nu este așa ce este la prima vedere, la prima citire. Nu... Sunt de atâta de oameni să ajungă cu cel paralitic în fața Domnului spargă acoperișul. din vorbe, ci faptică! Îl vedem pe Mântuitorul, rar își spune că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Mai degrabă lasă faptele să vorbească și prin acest cuvânt, prin acest gest pe care face Mântuitorul în fața întregii istorii, ne învață Că întotdeauna să lăsăm faptele noastre să ne așeze acolo unde merităm. Să nu folosiți cuvinte de înălțare, fiți oameni smeriți sau, cum spune în alt context, ce face sânga să nu știe dreapta. Iată că Mântuitorul văzând în interiorul acelora, a fariseilor, o travă, vine spre preîntâmpinare și spune Oare ce este mai ușor a spune Iartă-ți seție păcatele sau ia statul tău și mergi la casa ta. Iubiți credincioși, de aici desfindem un alt lucru. Cauza, motivația acelei poli cumprite a acelui om era păcatul. Poate vom zici, era chiar cel mai păcătos din toți pământenii timpul acelia, cum. Poate erau alții mai păcătoși. Dar pe el l-a pedesit Dumnezeu în felul acesta, ca să vedem ce comoară zace într-un om, cât de marginalizat ar fi el de restul lumii. Și totodată că Dumnezeu nu judecă, om după față, după haină, după statutul lui social. în judecă după ce are inima lui față de ziditorul lui. Acel om pesemne că el niciodată nu a cârtit. Știa păcatele lui, știa că Dumnezeu l-a pentru faptele lui. Totuși, nădăjduia că va veni odată vremea când se va elibera de acea cumplită poală, fără numai că dacă nu cârtești, cel ce te știe pe tine încă din cel nelucrat al tău și gândul nu te uită niciodată, precum nici pe acesta nu l-a uitat. Deci păcatul este pricinuitor de poală. Așa că să nu ne mai mirăm de ce de nenumărate ori noi pătimim în trupul nostru sau în sufletul nostru. Dar ca niște lași de nenumărate ori căutăm să uităm ceea ce am făcut și ne judecăm cu Dumnezeu. De ce Doamne m-ai bătut în felul acesta? De ce Doamne m-ai De ce Doamne ne ai adus într-un copil doară? Oare Dumnezeu, dacă ar deschide procese cu fiecare om și în fiecare clipă, în fiecare zi, nu s-ar mai termina? Ar trebui să apelăm la procesul de conștiință la tribunalul nostru, care este numai al Tău, și apoi dus către Dumnezeu, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta. Așa a judecat acest slăpănol. Pentru aceasta și Dumnezeu îl ia din marginea societății, așa mutilat cum era și îl vindecă. Îi spune, ia spatul și du-te acasă, ca să vadă o lume întreagă și mai ales acei martori, să vadă că în persoana lui Hristos este... om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit și numai Lui este în putere de-a vindeca. Numai mâna Lui este de-a face viu și de-a omorâi. Într-o înțelegere mai mare, spargerea acelui acoperiș și apoi coborârea slăbănocului în fața Mântuitorului, simbolizează omul în sine. Având în vedere cum ne-a construit Dumnezeu, chip și asemănarea Lui ne-a pus partea superioară a corpului, mintea, cu scopul de a gândi numai cele înalte și nu numai cele pământești, fără numai că mintea avea ca un acoperiș. și nu mai putea să mai privească spre cele înalte. Ca să fim mai pe înțeles, ați văzut când o patimă îl stăpânește pe om, o patimă care desfătează trupul sau poate o idee de diferite nuanțe, oricum, depărtată de mântuire, Îl scoate pe un din dicticele acelea frumoase, din gândirea aceea, către Dumnezeu, către mântuirea. Nu ducem lisă de oameni care sunt închiși parcă într-o temniță datorită patimilor ce i-a tucerit. Acele patimi nu fac altceva decât să îi îngroașă acoperișul minții lui. El nu mai poate evada să gândească spre cele înalte, să-și aducă aminte că este ca iarba câmpului, este ca floarea care în curând se ofilește și cade. Deci cu alte cuvinte acest slăbănoc este slăbozit de patru. Oamenii prin acoperișul casei, este omul care este datorită pe patimilor lui slăbănoc. Nu poate nici să vadă, nici să audă, nu poate nici lucra, nici merge. Sau cum a spus prorocul David, ochi au și nu văd, urecheau și nu aud. Mâine au și nu pipăie, picioare au și nu umbră. sunt ca idolii, au mădularele în ei, dar nu lucrează niciunul ceia ce trebuie să lucreze pe mântuire, sunt numai și numai în slujba softelor trupești și uită omul De Dumnezeu uită că este trecător, uită că este un simplu pasager în viață și că de fapt ceea ce este în el, Duhul de viață sau sufletul, nu este al Lui. Este numai dat în cursodie ție ca să-L mântuiești. Acei patru bărbați care îl lăsau prin acoperișul casei nu sunt decât cei patru evangheliști. Că cel care vrea să se mântuiască, cel care vrea să-l conștientizeze pe Dumnezeu în valoarea Lui și totodată să-și conștientizeze statutul Lui de chip și asemănarea Lui Dumnezeu, apelând la cei patru evangeliști. sau la epistolele apostolilor este imposibil ca să nu se mântuiască. Nu doar citindu-le, ci făcându-le. Că degeaba un pom este frumos în corana lui. Tu l-ai pus în grădină ca să facă rod, nu umbră. Pentru umbră sunt alții. Cu atât mai mult omul este ca o vie, cum spune și prorocul, care este sădită, îngrișită de stăpânul ei, să dea roade în toamna vieții lui. Cu alte cuvinte, prin acest slăbănoc ne aduce Mântuitorul ca într-o de fiecare din noi, purtați de conștiință. Conștiința care trebuie să-și aducă aminte într-un tribunal de toate faptele care le-au făcut în viața lui, din neștiință, din știință, cu bună știință, cu poftele lui. Iată-l prin acest slăbonog, nu face altceva decât Mântuitorul să ne deschidă o frumoasă carte de învățătură. Poate și acesta cândva a fost un om în viața lui, un om impozant, un om de înaltă factură în societate, ce-a rămas din el. Uitați-vă frății voastre la cei din jurul nostru și care, la un timp, poate și noi ajungem și să ne păzească Dumnezeu să nu ajungem, când Dumnezeu își ia din noi cel mai prețios dar, Mintea. Te uiți la acel om ca la o umbră. A rămas din el doar o amintire care în timp se colpăiește și îl trimite într-o veșnică uitare. Și nu pot să spui despre el decât la trecut. A fost cineva. A luat Dumnezeu mintea. Ne punem întrebarea, unde ai pierdut tu omule cârma? Ce ți s-a întâmplat? Ai fost frustrat? Ai fost tâlhărit de Dumnezeu cel ce te-a zidit? Nu, cel mai mare tâlhar ți-a fost păcatul care tu l-ai îngrijit, tu i-ai împrimit toate poftele. <coughs> Dar ar capelând la Sfânta Scritură, ca să nu mai spun la zilele noastre ce se întâmplă. Vedem cum au stat bărbați și femei împotriva păcatului. A fost vândut Iosif, fiul lui Iacov, de câte frații lui în Egipt. A fost cu nedreptate vândut acolo. L-a cumpărat egipteanul. L-a acolo la casa lui. Era un copil, umilit, slugă, dar îl avea tot timpul pe Dumnezeu. Îl avea și în mintea lui și zi și noapte și totodată să lucreze, chiar dacă este o slugă părăsită, undeva într-un în pământ străin, Dumnezeu era și acolo. Peste timp s-a îndrăgăzit femeia stăpânului de el, la a tras pe păcat. Atât de frumos îi spune Iosif acelei femei, nu pot să greșesc în fața stăpânului meu, el m-a cumpărat de mine, el m-a ținut de mine și mă ține. Și mai ales nu pot greși în fața Dumnezeului meu. Ea zice, dar nu ne vede nimeni și nici nu voi spune. Dar ce spune Iosif? Mă vede Dumnezeu și conștiința nu mă lasă ca eu să greșesc față de stăpân. În cele din urmă, prin o de intrici, ajunge Iosif în temniță. Părăsit de oameni, părăsit de slavă, dar nu de Dumnezeu. Și apoi ajunge prin târguirea unui vis, sus de tot, că era mâna dreaptă a lui Faraon. Și așa au ajuns patru 400 de ani, apoi să stea în Egipt, unde s-au înmulțit și au robit egiptenilor. Ce înseamnă ca să stai împotriva păcatului sau cum avea să spună peste mii de ani apostolul Pavel de la întâmplarea lui Iosif? Trebuie să stăm împotriva păcatului până la sânge. Așa ne-a adus biserica curată ca o floare, ca o rază de soare, Sfinții Părinți. N-au întinat cu nimic. Veneau cu fel de fel de momeri cei care erau credincioși în Iisus Hristos, Cel ce a murit pentru noi, care erau păstorei bisericii, sau ocupau funcții înalte în societate, chiar și împărat, în momentul când era în pericol Dumnezeul din El, ca să fie mutilat. La a giocorit, atunci se interpunea între acel călău și Dumnezeu. Nu-ți dau voie să intri peste cel ce m-a zidit și te-a și pe tine. Așa s-a adus Biserica lui Hristos până în zilele noastre. Numai așa poate sta o cetate care este omul în sine ca individ, sau celula, cum este numită de sociologi, de filozofi, celula societății, familia. Suntem predispuși la multe pericole de a ne pierde identitatea noastră de cetățean, de a pierde identitatea ta în cele morale frumoase de slavă de cinste, dar mai ales să-l pierzi spre În care există mântuire și care a murit pentru noi. Tentațiile sunt foarte mari. Așa cum patul era locul de odihnă a ceea ce a mai rămas din acel trup mutilat, slăbănoc. Așa este trupul din noi și stă sufletul în trupul nostru. Acela nu mai putea lucra nimica, așa și sufletul din noi... Este țintuit la pat, legat de mâini și de picioare și se face efectiv ca un idol. Păcatul întotdeauna vine cu dulceață și totodată cu o întunecare a minții. În momentul când te -a luat în colimator, asemenea unui predător, posibil la victimă, nu te mai scapă. Vine o fierbințeală în trup și apoi se întunecă mintea. Dar dacă acea minte nu este luminată de poruncile lui Dumnezeu, că nu ai vrut, nu că n-ai putut, efectiv l-ai scos pe Cel ce te-a zidit din ticticile tale ființești și atunci rămâi precum un prunc undeva într-un pustiu, fără ocrotitorul lui. În felul acesta te mușcă păcatul și această zi mușcându te și și mâine dacă nu te vei întoarce ajungi ca nogul de astăzi. Medicamentele ne-l-a lăsat Dumnezeu și apoi de sfinții părinți dogmatice, înțelepte, Te-ai păgubit undeva, de ce te-ai păgubit asemenea unui medic care făcându-ți consultul el merge nu după boala care o ai, originea bolii, ca să stârpească originea, că degeaba te ca acum dacă ceea ce s a pricinuit meteahna nu este exilbat. Așa și aici ne-a lăsat Dumnezeu. Acel medicament care este postul, este rugăciunea cu Dumnezeu prin rugăciune. Dar acea rugăciune nu doar din buze scuse, să o conștientizez. Când toate rugăciunile ne aduce în acest stadiu de slăbănăgire a sufletului, mântuiește-mă pe mine păcătosul Doamne. Că după cum au spus și Sfinții părinți, chiar în Sfânta Scriptură spune și Mântuitorul, nu este om care să nu greșească, dar nu este păcat care să covârșească tatea Dumnezeirii. Fără numai că acesta de astăzi ne întinde din Tatul Lui de slăbănogire o mână și totodată un cuvânt de încurajare, nu dispera, indiferent cât de să ai fi, cât de decăzut, la mintea ta și faptic totodată nu dispera. Că dacă încă mai am o fărâmă de viață în mine, fără numai că cel ce mi-o treține acea viață, mă așteaptă cu brațele deschise. Acea platoșe care se pune peste minte, <coughs> nu este altceva decât grijile lumii. Dacă ne gândim la timpurile de astăzi, care eu le socot fiind unice în istoria omenirii, iar mine vor fi mai unice ca cele de astăzi, fără numai că sunt făcute Cu atâta înțelepciune dar satanică, ca să l prindă pe om. Interesul nu este altul decât să ia mintea omului și prin minte să-i fure timpul, ca să nu mai ai și să se gândească la mântuire și la pocăință. Sunt mulți timeri care plimbă doar universitățile, școlile. Datorită buzunarelor părinților, și cum-i e corupția de astăzi nu minte -mi peste acest lucru în amănunte, trece școala. Cum trece gâsca pe apă, dar în minte nu mai are nimic, și de ce? În momentul cum se încurcă la minte, cu probleme erotice, sau cum a apărut acum acest drog, această o travă, Calculatoarele l-a smus din ce ce trebuie să facă. Uitați-vă la copiii care au căști în urechi și ascultă muzică, i-a deformat, cu acel om nu mai poți merge, aș putea să spun, într-un procent covârșitor, nu mai poți merge înainte. Și de ce? E tributar deja. acelei medehii. E tributar acelei maladii, aș putea să spun. Uitați-vă la copiii frăților voștri care sunt tributari calculatoarelor, nici măcar să facă ceva în casă, dar nici pentru el măcar. Imediat putonează și își zice în mintea lui cine sunt eu. dar uită să-și spună în fața ta, că în fața celorlalți ești un și un nimic. Aceste țesături, acest păinjăniș care a apărut la viacul acesta, eu cred că e făcut premeditat ca să-i fure timpul omului. Și în felul acesta mintea este din ce în ce mai apăsată, mai întemnițată. Degeaba vă lăudați cu copiii că vin la biserică atunci când sunt mici sau te ascultă ca mamă să tată să-ți facă un îngăciune. Atunci să te bucuri de el când ajunge la maturitate, când încet să apară primele semne ale pubertății. Din momentul acela, se subțiază sentimentele, legătura ta ca mamă și tată, de acela. Fără numai că el deja începe să gândească altceva și în felul acesta devine din ce în ce mai slăbănovat. Din ce în ce mai țintuit la pat, sufletul țipă ca o pasăre în colivie, meargă spre cele înalte de unde își are sorginta. Dar nu este auzit decât de acest sarcofag care este trupul și emânat de pofte prin toate colcăiele vieții. Această împietrire, cum au numit-o simții părinți și în cu ei o vedem și noi faptică. Nu vine aiurea peste om, fără numai că ea este zidită, sedimentată de-a lungul timpului. Toate mulții scoditori ai drepte credințe vor zice, Părinte, adică numai voi vă mântuiți și ceilalți se vor pierde, că doar sunt și aceea zidirea lui Dumnezeu. Sigur că sunt. Dar dacă mergem și ne ducem cu mii de ani la Sodoma și Gomora, era sitirea Lui Dumnezeu cu toții. De ce a venit foc din cer peste ei, fără numai că erau pomi care s-au părăginit, s sălbăticit și când a venit și a cercetat Dumnezeu Pământul, nu a mai găsit. Nu a găsit nimic bun în El. Și cum a și spus Mântuitorul, am venit și anul trecut și cu doi ani și am venit și anul acesta să iau o roadă din ceea ce am zidit și ne-am găsit. Iată că nu ne mai mirăm, mai ales prin pilda de astăzi și celelalte nenumărate, de ce oamenii cad în împietrire. Această împietrire vine din tot ce există omul, ca un individ în societate. Ne punem întrebarea, o întrebare a vii dintr-o familie frumos crescută. Părinții tăi sunt niște oameni de ce -ți Ce ți s-a întâmplat tie, de ajuns un nimeni? le de face atâta rușine părinților tăi, fără numai că glasul străzii și momelile trupului te din căminul și din învățătura care a avut-o frumoasă de la părinții tăi. Ne punem întrebarea, oare atâția eretici, socotiți, eretici? După Biserica Mântuitoare, care a fost dintotdeauna Ortodoxia, cum vor răspunde în fața lui Dumnezeu? Vor aștepta judecata Dumnezeului pe care ei l-au propovăduit și au trăit, și nu corespunde cu Dumnezeul acela care a urât pentru noi. Poate mulți dintre frățile voastre vă odihniți la minte zicându-vă, N-a auzit acel om, nici nu a știut, nici nu a putut. Sigur că da, Dumnezeu nu judecă ca omul. Dar oare trebuie să vină întotdeauna Cel ce ne-a zidit și a murit pentru noi să vorbim noi cu El? Sau să observăm, nu să mai confruntați, L-ai văzut tu pe Dumnezeu. Câte sfidare! Dacă tu care, numai un pic dacă își trage ziditorul din tine, un dar, vai de steaua ta cine ajungi, mai paralitic decât acesta. Și cu câtă îngăfare, cu câtă aroganță își, își spune în mintea că ai făcut pe Dumnezeu. Creștinii în general sunt împuiați și nu greșesc cuvântul, la timpul acesta de fel de fel de dogme străine celor mântuitoare și adevărate. Pe măsură ce ne apropiem de Sfânta Înviere veți vedea ecranele cu fel de fel de documentare și publicațiile prin care se transmite un mesaj că de fapt Mântuitorul a fost doar Mântuitorul nu a fost ziditorul cerului și a pământului, sau e efectiv nici a existat. E doar o invenție a apostolilor și întreținută până în zilele noastre. Tu, ca individ, ai dreptul să gândești aceste lucruri, dar numai pentru tine. Dar de vreme ce creștinismul durează până în zilele noastre, oare trebuie să țină vină Dumnezeu cum un mânca să crezi? au făcut altora mai deștepți ca tine minuni. Mergeți la un evreu și-l întrebați din istoria lui câte minuni a făcut cu ei și tocmai lor l a căzut sorțul ca să răstignească pe, cei ce, pe cel ce i-au înnobilat. În Ierusalim, unde sunt stăpâni, se fac acele minuni care în fiecare an au venit pe firmamentul creștinismului la învierea Domnului Lumina la Sfântul Mormânt, care este dumnezeiască, Iordanul pe 6 ianuarie și celelalte minuni care multe din ele se tac. De ce rămân aceia surzi și nu cred? Le văd Le aud, sunt prezenți, și într-adevăr ochi au și nu văd, urechi au și nu au. Mintea este prea încet oșată. Departe de a face o polemică în biserică, ne uităm la schimbarea calendarului, cât de murdară s-a făcut. Și știți că există în filozofie un, un percept, O minciună repetată devine adevăr. Se repetă minciunea de a de zile și este întreținută și mediazizată. S-a din una cât s-a suferit pentru adevăr și cum au ieșit oamenii și au preîntâmpinat pericolul. și aceia care au trăit într-adevăr faptic pentru a apăra adevărul nu și-au precupețit nici sănătatea, nici libertatea, chiar nici viața. Îl puneam o întrebare, o umilă întrebare, ca un muritor. De ce în Mediatizarea, mai ales simte Sfintelor Paște, se dau numai în din biserici catolice și din alte confesiuni ortodoxe, nu? Fără numai că e premeditat acest lucru în contextul ecumenismului. Oare trebuie să mai vină Sfinții Părinți să învie? și să vină să-i părmuiască, chiar dacă ar veni tot degeaba. Aduceți-vă aminte de bogatul și Lazar. I-a furat bogăția și desfătările, a mințile aceluia. Credea că nu va muri vreodată. A venit vremea și a murit. Nici măcar o fărâmă de pâine nu-i dodea lui Lazar care stătea la poarta lui. L-a văzut pe Lazar în lui Avrancu, l-a narat Sfânta Evanghelie. În cele de urmă spune, primite-l Avrame pe Lazar, măcar cu degetul nu să-mi ude buzele, să-mi le răcorească. Prăpasie mare între noi și voi! Atunci trimite-l de la acasă, că mai am frat și să le spună unde am ajuns eu. Și acest lucru te va face tot degeaba. Așa că să nu ne mai mirăm de ce oamenii călătoresc de cărăl străine până în ceasul final, când cel ce l-a zidit își întarce fața dinspre el. Iubiți credincioși! La timpul acesta atât de periculos din punct de vedere sufletesc, și cred că nu greșesc spunând și trupesc. Nu ne-a părăsit ceea ce ne-a din și nu că nici nu ne va părăsi. El ne părăsește numai când noi ne întoarcem în fața dintre el și nu mai conștientizăm cine este. cât de puternic ai fi și prinde sănătate, cât de deștept ai fi, sau cine știe ce centru puterii moștenești, de la părinți sau de la rude, nu te încrede niciodată în aceste lucruri de șarte, spune înțeleptul Solomon, bogăția de a arcurge, nu slipi inima. mormunturile lor în casele lor. Răutată exista totdeauna și nu trebuie să o condamnăm, ci din contra, acela devine om virtuos, care în numele ziditorului biruie răutată. Și răutatea nu se poate birui decât cu blândeța reversul medalie. Trecu și păcatul, vine din semeția trupului, că atunci când trupul este zvelt, puternic, e plin de sănătate, e tot toată ziua în soare, atunci umbrește mintea. Ați observat în mentalitatea tinerilor când îi spui, măi, copile, postește-mă ca o zi, lasă-mă când ai fi mai târziu. O să mă lipesc de Dumnezeul tău. Ce certitudine ai tu că vei mi-a ajunge ziua de mâine? Acesta de astăzi a ajuns, nu a cârtit. A fost conștient că a greșit când va în viața lui, dar a avut și nădejdea iertării. Aici se despart oamenii, cum spune Sfânta Evanghelie, în cele două părți, oi și capre. Și când vine vremea trâmbiței îngerului și vine păstorul și va zice, arătați-vă faptele și luați-vă plata. În momentul acela te vezi descoperit ca într-o carte, cu toată memoria vie, cine ai fost și ce ai urmat în viață. Nu poate să spună nimeni, nu te-am cunoscut, Doamne, m-am arătat. dar tu ocupat cu altele. Și în felul acesta ne arată toți Sfinții părinți, dar mai ales evangeliștii acei patru care l-au slobozit pe slăbănoc, că dacă suntem niște oameni cu și punem preț pe litera legii, atunci și Cel ce te-a zidit, Cel ce ne-a zidit și a murit pentru noi, sta de-a grișă și știe cum să iertem. I-am pror, păcind către povesti, porvideu. Așezămândele ce voi da loc. Atât de adevărat până în zilele noastre, în ceea ce a promit și a înfârtuit, prin sângele Lui, prin identitatea lui, de Dumnezeu de Săvârșit și om de săvârșit, și chipul mărturisirii nu s mai pomenește păcatele. și vedem pe Mântuitorul cum pune acest așezământ la acest paralitic. Nu-i mai desfășoară ca într-o judecată, în ziua cu tare cu tare și știei că-i păcat. Și până a cădea tu, iată cele le-ai făcut, nu-i spune. Tot dosarul lui de culpabilitate îl închide spunându-i, iartă-ți se ție păcatele tale. Și apoi, cea mai mare bucurie de binecuvântare îi zice, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. I-a dat acea odihnă, i-a dat acea pace dumnezeiască. De acum mintea lui a spart acea plată și acel acoperiș la cunoscut pentru prima dată faptic, pe Cel ce l-a zidit și împotriva căruia a greșit. Câtă bucurie, cât soare a putut să fie în acel om. Îi spune, ia spătul tău și mergi la casa ta, nu-i spune, du-te pe străzi și propovăduiește Casa ce înseamnă? Casa noastră nu este aceasta pământească, este de unde venim, de la Cel ce ne-a zidit și ne-a dat nobilul chip, și asemănare a ziditorului. A ce este casa noastră. Că văzut cum spune prorocul, col am ieșit din mama și col mă duc. Cele două paranteze se închid în colătate. De acum ești un pribeag în lume, cu fel de fel de fericit sau nefericiri. care se strâncă un sac la gură în ziua hotărârii celuia ce ne-a zidit, ori mai devreme, ori mai târziu, care nu este al nostru acel moment. din cădincioși, bine ar fi ca aceste minuscule semințe să cadă în pământ, că eu cred că este mult pământ bun și bogat. nutritiv, dar stăpânul pământului, în grija căruia s-a dat ca să cultivă, este puturos, este indolent. Sămânța crește, dar dacă nu este privită, udată, grijită la timp, nu ajungem în stadiu de toamnă când să-ți culegi rodul fructul mutorii. fără numai că acest paralitic a fost într-adevăr, a rămas până în zilele noastre, o lecție de viață, un mare filosof, că și noi suntem sufletește ca acesta din ziua de astăzi. Îi mulțumesc eu Eusebiu pentru invitație, vă mulțumesc frăților voastre că prima dată vin în această frumoasă, splendidă biserică, Probabil că lacrimile și suferințele acelor celor de mult a călor o seminte semarcină și dorință, în pământ, în măruntare pământului au rodit acest izvor în dreapta credință, închei prin a vă încuraja, nu te teme turmă mică că eu cu tine sunt. În orice împrejurare, în orice cripă, Arătați-vă identitatea frăților voastre că păstrați adevărul și vă luptați pentru înmulțirea Lui și mai ales așa curat cum ne l-au adus Sfinții Părinți. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinse în vecii vecilor. Amin. It is good to be Să ajungem această să zi, să ne împărtășim la Sfânta liturghii de Marea Taină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și apoi să mulțumim și prea Sfântului Clavian care a avut dragul să-ți vină și ne-a dus aceste frumoase învățături. Noi nu ne rămâne decât să le punem în aplicare și să spagăm acoperișul, minții, să bogorăm, ca Samarinean ca Mântuitorul în Samaria și să scoatem apa cea vie din Sfânta Evangheliei. Apoi să ne urcăm pe scara virtuților și să auzim glasul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiule iarda-ți păcatele tale și scoala-te aia sfatul tău și mergi la casa ta, adică mergi în Împărăția Dumnezeu cu tot, cu trup va fi, după venirea a doua venirea domnului nostru iisus Hristos. numele se preface cu dragostea și năsște okay. presenzitorii flavian și a dumneavoastră alo, vă doresc. Ce de mândurire?